So fasten your seat belts everybody and enjoy the ride. Ju përshëndesim gjithve kudo që ndodheni eee, ja ku jemi sërish kolega. Një ja përshëndetje të ftohtë dhe miqësorë edhe për ty kolega. Shi kolegu kur u thosha atëherë që ora e verës më mishtë dimër. Jo për koleg, doja tani t'ua. Jo. Mër, kolegë, tini, kajdenes, jo bu, bu, bu, bu. Nuk e ke ditën sa i bukur është mëngjesi në Tiranë. Topa bore edh shoktan. Si mëngjes, mëngjes i diemit. Mëngjes i diemit aty në Tiranë, si kur e veprë pse thashën topa bore, sepse makinata e parkuara janë të gjitha si topa bore, janë të gjitha të bardha. Nuk ka makina zeza, gri, blu aty e tjera, por nga vesa mëngjesit e cila ngrinin janë të gjitha të bardha. Janë të bardha, antifrizën. Kujdes antifrizën miqë, sepse të qoftë nuk keni para për antifrizën, kujtoni që jeni të martuar dhe nuk ju ngrin asgjë, domethënë është një kosto kështu diçare, po ta krahasosh me koston e dëmeve, domethënë Atëre të caktohet me ligj edhe antifrizeri. Antifriza e detyruar kolegës Sodja më i qet koleg sepse e sigurova shpinë nga përmbytjet. Don't tell me koleg. Çfarë ka te ke në shpinë? Çfarë ka te ke në shpinë? Ka 9. Jo koleg. Jo koleg. Numëroj edhe një herë. Seka the 2 4 2 qom po. A jo 2 4? Je në kat 11 koleg. Ë e qartë. Poun që kolega më i qet edhe po të më përmbytyt shpia nga kataklizmoja, saqë të përmbyj Tetë të, të përmbyj. Erësishtme ten... është që janë sa njerëz që e kanë kismet. Atë thosh atë, kolega. Do afutemi edhe në, në tregun e sigurimeve. Më thosh që kolega. Sa janë paraqyl? Paratë doktorit janë të përqjakuara, paratë noterit janë të dërshitura, paratë siguracionit janë siguruar. A sigurta, kjo e doktorit Butjau më tepër nga gjithë, domethënë. <gjithë> po, po. Për këtë doktor Kesefianin? Për gjithë doktorat, domethënë, për... jo jo, jo jo kuptimi që jo, ka. Jo, jo, jo, jo kuptimi, jo to gërdeca këto gjëra. Jo, ole, mos mos u shtyderi. Prandaj, prandaj ju përshëndesim të gjithë juve që jeni të përmbytur në katin e 12 me Paloma Faith, New York. Mba, mëmëse risku është i ulët atje, nuk e pagu shumë. Sa? Pa, nuk e shumë Në ideja po, po, po po, është Ke për asysha të skanerin Kë vengëta në dogan mm -hmm. 10% përdoj Pjesët tjera 2 milion euro në vitë të bëjnë ataj 1 milion i ka shpenzime 1 milion kujë qënë Në gjepët A, braba She stood so tall and she never slept There was not one moment he could regret He left me for another lady He took my be yes. The wolves they howled for my lost soul I fell down a deep black hole It left me for another lady She poured the drinks and she poured the power A diamond girl who could talk for hours It left me for another lady Yeah hapim rubrikën entuziastë vdekja dhe ne kolegë moravesh me na la edhe nalha. një tjetër na la edhe një tjetër nga rockerët e famshëm por i cili ka bërë një mosh gjatë rekord për stilin e jetës e rock 74 vjeç 74 vjeç po e, 7, vjeq, bësaroh, sa droga alkooli ra e kta, duhanra janë pirë në jetë po 67 i plagos do të vini palos megjithatë në fakt në fakt në një smundim mushkërishh nga një tumor ka kancer kancer do të thonë prej duhanit mendohet emri i vërtet i tij është Jean Philippe oseme. ëh eh? dhe ë uh, në në në frëngishtë uh, uh, uh, shqiptohet në këtë mënyrë. Jean Philippe Léon Zme. Zme. Ah, është Johnny Holiday. Johnny Holiday, siç quhet, ishte një belgo-francez, mm -hmm. pra nuk është një është pjesa e rregulluar, është i Belgjikës. Shkojmë ne në Maqedoni, këngëtar dhe aktor, ka qenë i martuar për 15 vjet me këngëtaren bulgaro-franceze Sylvie Vartan. Mm. Ah, jep Sylvie? Jo. Okej, okay, popse bëna unë. Në kuptimin që mirë që u martua, se vuri kokën në vend, ngjëjë. Jo, këj ka bërë 18 albume platini, kolekë. Wow! E, dhe më në kupto në për jo. Do më thënë, këj për... Njine 10 milion kopje të shqitura në gjithë botën. Këj për po, po... Fransen ishë si që është paga shumë Gjebrea për ne? Jo, Kozma jo. dushi për, për ne, dhe më në është një shkallë më lartë, kolekë. Oke. Okay. Se Gjebrea nuk është popullor në gjitha jo. shtresat. Jo, jo, për, të, për derisa të a... dhe aktor. Kozma i s'ka l po ka luajë domi film ka luajë turi kamerë të fshet po, ku bënte sigur e kishte ngërë ai është ë e, e, e, e, e. e, e dohemi në e mamës jo jo po leja ha te e, e themi <laughs> pse e ka gjallë mamën jo, jo jo jo mamai ka vdekë në 2007 këtu e 10 vjet përpara hmm. pra e la pas për fat të mirë domethë ç'a donë di gjë tjetër të këtij për shembull ai ka qenë influencuar nga Elvis Presley që në vitin 1950 po sa i lasht po shumë i lashtë çka doman ta millennial e disi duhet kape ajo ja, domethan nëse moshë pirra na e pirrit, domethan to pyetësh diku ore Johnny Holiday, oh, shkëntar i madh, më thuaj një këngë. A nuk e di? Nuk nuk nuk. Prandaj, prandaj që ne t'ju riaftësojmë për këtë lloj kuici. Po. Dëgjoni kë shtem nga Johnny Holiday RIP. RIP, RIP, RIP. Rishtim pis. A arruam t'ju themi homazhe tek Holly i Radio Tiranas, agjencia funerale RTS. Ju vande te chevauces entails comme ma lady tu et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes des forêts fait dur quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup ne est plus pur quand tes mains voudraient bien quand tu es toi sans plus chate et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes quand ton premier soupir se finit dans un cri quand c'est moi qui te court roule comme un cheval mort ne sait pas ne sait plus si il est triste encore quand on a fait l'ame Troni vet kolega, koleg kam përgjithësimin se uh, Johnny Holiday kush e di kur e duar prapë. Duhet të reflektojmë pra mbi mm -hmm. mbi jetën dhe veprën e Johnny Holiday. Holiday po, po, Un po, po. koleg mora ndonjë msim. Njëriu po duhet të ndoje, njëriu duhet të qesh, njëriu duhet të jetoj, sigur do të jetojë përgjithmonë. Po po po. Nuk ka përsejt ku vizohet se ja. Ja çfarë bëri Johnny në të gjallë dhe ja sot ai nuk është më. Por që bëri në të gjallë, çfarë bën në gjallë koleg? Ëh, jo bëri koncerte. Ha bëri koncerte. Bëri njerëz të Thën, dha shurohen, dha shurohen. Kolege, jetë a dava se të ndjen emocione, të dashurohan, të dashurojnë, kolegji, jeta këtu është në fund fare. Sepse si je më i pasuri i Varrezave, si je më i njohuri, si je më i gjatë, si je, si je më i shkurtër, domethënë pak rënd si ka 2 metra me sa fatalist duket në këtë lloj mënyre, edhe pak ziliqjar se thot tani kë ky paska pas like, po kë e ëngri dhe ne kovpata un jam gjall. Kjo ishte pak aş shumë e ajë që do të thotë koleg, jo, sepse në fund fare se un do ta ha një ditë qafën e patës, koleg. Dhe, dhe do të vi dhe do të a ka pënd këtu unë të jot... kambo fjalimin e këmë gati në gjitha raset mund të ashkë lërva një përgat lërva një përgat lërva një përgat dhe mbesa që ta letëzat atere David Boy do të vi me Blue Jeans në makin me 2 timon në Club FM në 100.4 në kjofse kjo këng nuk kjoët Blue Jeans kjoët Blue Jeans kjoët Blue Jeans kjoët Blue Jeans kolleg, koleg, edhe ata që qënduan këtë, këtë këngë një ditë do të shkojnë tek Johnny Holiday <laughs> dhe do të bëhen yeah, miqësh me shkuar përpara Johnny Holiday ciri për i cili po i pranë David Bowie, koleg. Ai është David. Ai është Duka i Bardhë i cili ka ikur në të HMS. Ke parasysh si atë. Koleg, për. nuk e pasht e dashur meshash. Jo, nuk është se si kam ka mosi një... për njerëz që ikin ti flet mos më bëj mua si gazet. Më fal. Që në vonë të të, të të aksh kompozitori vendos Nëse do na joiste paketë mmershme, kjo gjë ja, hyri se ndodhu sot, por uh, uh, kjo kjo e di pse ndo. Kazan Merbur, Kazan, Kazan. Jemi shndruar në një kazan mediatik, ashtu si politika është pa qi mëngjuh, pra në kuptimin që flet larë pa lar. Palar, po, pra edhe po, pra. në të kazan... medias ka bukurse ti mërkolë, karier, karier ka bukur, fjalë bukur. Koleg në Bruxelles, nami Bruxelles. Si ai koleg gjithmonë na duan, gjithmonë na urrejnë. E kjo është e vërtetë, mm. po kush ka qenë gjithmonë? Tianon e Ballhujit, kur i thonë. Qenat koka, qenë e njëta gjë. Ndërkohë që ne këtu jemi të qetë këtu në Tiranë, në Gërçip po bëhet nami. Pse, koleg, se çka ka të sa kanë pranë njerë, kanë dalë sa për protestat, çka ka një bandh që vris ka shkatërro ka çdo gjë që gjep para. Aha, aha, aha, aha, kështu që greqërit kanë halle të tjera sot. Ah, Gërçi, Gërçi. Ne i qendrojm pranë greqëver dhe u themi që keni nat, keni nat. Ne jemi miq me turqit. Kjo është vërtet aq më tepër që grekët dhe italianët u kanë hyrur nervat me Shqiprinë. Se? Sepse po formohet një linjë e re, krejtësisht hmm. shqiptare, që në në logo që quhet që Air Albania. Air Albania. Pa, dhe grekët dhe italianët thonë nuk është çështje konkurrence, por është se mas kësaj linje se është vëllai i mot. Është Turkish Airlines, tërgishe, tërgishe e cila vëllai mot do të zëjë sa vende të tjera, doman kuptimin që do të kapit saq. Mencila do kolegja, Gjigja vjen si gjithmonë në precize nga Sultan of Sync, Kazan Murbur, Kazan Murbur, Kazan. Mediaatik madje kemi zën bigorr në fund. Po, po, po, po, po. Dhe për ta mbyllur me listën e lajmeve të jashtme, kolegë Hieruzalemi nga sot sipas amerikan, kur qyteti doon 6 muaj, po. Do të thotë nga sot, nuk u është aprovuar kështu, teorikisht do të jetë kryeqyteti i Izraelit. Dhe kjo është një shkrepse hedhur në një në një botë me benzinë. Pritet pranoncimi i Ministrisë e Jashtme shqiptare. Po, po, po. Po mendon. Po mendon. Mindy Fife Sting, a ka dhe këshilltarët që, ah, orë mbreti Zog është më këshilltarë? Jo, por një gjë dietë që ta kesh vetë presidenti Trump po i pret gati gati me ankth trampizmi, kështu quhet, ankthi i tij, domon, ë reagimin e ditmitir Bushadit. Ë ka ka e ka shumë merak. nëse vinni në aplikacionin EasyPay, aplikacioni i parë i pagesave në Shqipëri, ku mund të kryeni çdo gjë në vetëm pak klikime. Përveç faturave të utiliteteve, kopshteve, gjobave, taksave dhe shumë shërbimeve të tjera, ju mund të kontrolloni historikun e transaksioneve, balancën dhe informacionet personale lidhur me llogarinë. Ju mund të njoftoheni për detyrimet e papaguara çdo muaj në kohë reale. Rimbush llogarinë tënde EasyPay online ose me para në dorë pran pikës më të afërt. Mosum më ka, shkarko aplikacionin EasyPay dhe shio lefësit. Duke menduar për shtëpina ëndrave, produkte elegante dhe ekonomike, Nova Home. Këndënje për salonin të uaj, Nova Home. Tavolin grënje praktike dhe me dizajn unik, Nova Home. Ndrique si ja për në groftësi ambientit uaj, Nova Home. Aksesor të lërmishëm për ta personalizuar shtëpin të uaj në detaje, Nova Home. Qëfarë prisni më shumë? Vizitone shurume tona në tirande dures, Nova Home Live with Design hey. Që sot etutje në Kavaj do kemi një superstar. Po po, Eurobekshiu Superstar. Mëdheni aktor, ejani të gjithë tek hapja e madhe. Mira produkte ushqimore dhe elektronike të cilësisë më të lartë vijnë për ju me oferta fantastike. Eurobekshiu, dyqani autorizuar i GoTech Electronics, sjell si elektroshtypaqet e markave më të mira për të përmbushur çdo kërkesë tuajën. Po kështu, marka të më të mira të produkteve ushqimore, të sjella si direkt nga Italia dhe jenë janë zgjedhja juaj e parë çdo ditë. Ejani më det ditë tort tek hapja e madhe dhe përfitoni nga super ofertat tona. Stajm së bashku tek Eurobekshiu Superstore në Kavaj. Adresa: Autostrada Kavaj-Rogozin, kilometri 2 përball kompleksit Kastrati. Radh, Vula, Kosto, Jo më. Që tani ju mund të nxirrni vetë certifikatat apo dokumente të tjera me vulë digjitale në portalin e e-Albania thjesht nga kompjuteri juaj. Nërko, nëse vizitoni sportelet e instituciones dhe shtetërore, ju nuk do të keni asit dërym të parahis një një list për 26 dokumentesh që kërkoheshin deri mësot, përfshirë këtu dhe qertifikatet personale dhe familjare. Ora, 5.30 minuta. Lindja e fëmi është tuaj, gjithmon një eksperience paharuar në spitalin Amerikanë. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe egzaminimet më të rëndësishme në shtatë zëni dhe pas lindjes. Paketa e plot 1.300 euro dhe paketa e pjesshme 1.000 euro. Informohuni dhe linit a kimin tuaj në 022 35 75 35. Spitali Amerikan, për që afoje jetën. Top 5 on Club FM. Ju sillim tani pes këngët më të mira të javës në radion Club FM. Number 5. Novel Dilettas, Miley down. Cyrus, just See just You Again. You Number 4. On the way. Novelina 4, Empire of the Sun, On Our Way Home. Në vendin e tretë, Olfëmba dhe Nick Waterhouse, Kachi. Në vendin e dytë, Portugal the man, feel it still. Në vendin e dytë, Portugal the man, feel it still. dhe në vendin e parë Sia Snowman We are here and the time to start is near so fasten your seat belts everybody and enjoy the ride i shtrenti koleg i, i dashur mi koleg uh, ti ndoshta nuk e di po indiante amerikanes na paskan lën një kod prej 20 pikash që nuk është një kod dë thjesht për indianët po për gjithë njerëzit ne kemi lënë një kod me me 1 milion pika që është e Kodi i Da Vinçit, jo Kanuni i Leg Dukagjinit, e kemi një pik vetëm presidentin Donald Trump. Çfarë shkas për indianët e Amerikës, nuk flas për indianët e tjerë, pra për lëkur kuqit në në këtë rast. Jo për ata të cilët tikë një lloj ndjesie gati gati raciste. Jo, nuk është, nuk është një sjell raciste kolektiv, thjesht nuk duhet të shohësh mesys, ka ne gjithë të këqij. Dika e parë. Zgjohu bashkë me diellin, lutu vetëm dhe shpesh, shpirti i madh do të të dëgjoj vetëm nëse flet. Ni ni 24 Holo holo holo holo ji tolerant ho, ho, ho, ho, ho. me njerzit qi kan humbur cep tani po po vazhdo veti nuk e ta bëj kështu <coughs> <coughs> mos e bëj farë dhe... okay ashtu po ji tolerant me njerzit qi kan humbur rrugën e tyre Pajikita shi duetin cilësh se do gumtova. Ignoranca, jelosia, zemërimi dhe babzia burojn të gjitha nga një shpirt i humbur. Lutu që ata të gjejn rrugën. Ho la, la ho, ta bësh si Sigl, ta bësh si Prandar. Ho la, la ho. Kër, vetëm këtë ditën, asht i. Dini ti, vazhdo. Sikur ta bëj me muzikën shqiptare dij vetëm Alenaken. Vazhdo eh? midis të katër shikojë. Kërkoje vetveten ti vet. Mos lejo që të të tjera të kërkojnë rrugën tuaj për ty. Është rruga jote dhe vetëm e jota. Të gjithë mund të ecin me ty, por askush nuk mund të ecë për ty. O kut kan la la moy rumula ke. Okay. Mkamu si mos këndosh këngën indianën, këndojmë, por nuk ridot, pa e përzëj në ditë. Traj janë 20. Vazhdo më dashka. Kemë kohë që kapi vitëri. Por këtë punë jam me këtu. Gjuaj vitëri pa e kapur. Kta janë 3 para të të gjitha lejojeni vetëm. Lejoat të të gjitha. Okay. Se du duhet bëjë muzikë indiane në mes trajtoj, trajtoj misafiret në shtëpin tënde me nderime Shërbej u shqimin më të mirë Ofroj u shtatërin më të mirë Dhe trajtoj me respekt dhe nder Makina me moni jesne, ha, E pukur, e pukur tis... <laughs> <laughs> Mos merë atë që nuk është e jotja As nga një person, komunitet apo kultur Nuk është fituar dhe nuk të është dën Nuk është e jotja Ja Nina 46a respekto çdo gjë të vogël Bitok. Uhu, uhu, uhu. E ledo 6a respekto çdo gjë të vogël Bitok. Ju vëmush. Et's bash. Oh, ja Nina 46a. Ne kalem tek Bitoc me get back, me gjira fjala si sta folë për Champions. Ja, Akoma jo, Oleg, po kemi, kemi Champions. Ne kemi, kemi jetën përpara. Për me të pyetje, pyetje, skuadrat kineze Milan Inter luajnë në Champions? Kjo është pyetje retorike da nice. I dashur i shtrendi kolega, një aktë fantastik, një aktë qytetarë ka ndodhur, pra ndaj hapim rubrika në lumbë si ne që tirana, yes, e tojmë në tiranë, kolega! Vete Ministria e Arsimit, Lindita Nikoli, ka vendosur që një muaj pagë të sajën tja japë familjeve të përbytura. Një muaj! Një muaj nga pagë! Po, paha. po, përpërja është të thjeshtë, dhe më, nësë këse pagë të meren që t'itë në bashkë familje, dhe më, si të ta qoj kjo dhejnë fund pësme dicit Ader, ja si çado ndodhi. Kthehet okay. ministrën Shpiko Lek, do hapi ujin dhe do ta lër, do bllokoj dy ato. Në momentin që uji rrjedh pak dhe ka dyshemen, mbyllesh me ta shtëpia e përmbytur, ja Lekët, ja çe balla. Jo, ideaja është që këtë do nice duket pa para. Po ima si nuk si nuk besove tek shpirti e uh, mfaljes e ministrës. Koleg, jo, ministrja, ministrja mund të bëjë një veprim shumë të mirë, për shembull, të zgjidhë universitet më të mirë për vetën e saj pse dhe... kristale non non è che che va il vaprim che da ma te shte testa fara satan o o se ka një çantë ajo 5 600 dollar Shi, that's Andre. Prandaj pra, nuk pra thash se e hap peshape, domethënë ja shefë, jeshëm gojtë liga se çfarë thonë. Jan gojtë liga, koleg, po janë gojtë pa shi. Në kuptimin që ne përdorim çanta, ti kisha fjalën. U ti mos përdor, unë nuk përdor çant fare, durr xhepa, ashtu ëh. Po, po, po. po Tashdim me këto milionë çaleq mm. të ministres. Ti sjan pak, ëh. Nuk janë pak, koleg, nuk janë pak. Maksimumi domethënë një familje mund të të lehtësohej pak. Po janë 4000 ça familje, si bëhet? Po pra një ministër sot, një ministër nesër, domthonë pritet për shembull ministri më i varet që vjesë vet zoti Ahmet Ahmet ai dhe Damiano Damiani, i japin 3 muaj pak. E jam shumë dakord sigurisht këta të japin 10% atyre që vjedhin gjatë mandatit. Po ja, shef jafte e gojë të liga flasin, ja, flas, prandaj që të bëj të bëj domethënë po marrë, pra tregon vërtetë më thashë të thëna. Bashin shkolla. Ku është e vërteta? Bashin. Ës kap njëri me prash dorë. Jo, jo koleg. Jo, jo, dha hijë ku ka po aru? Nek, po, konek po, po, po. Prandaj, ne grito Do të vi me cannonball Në makinë me dy timon Në Club FM në 144 Pritet Që edhe vetë Ministrë e jashme Europës Mogherini uh, Mosta uh, japë një muaj Mosta japë Mosta japë Por ama Shqipria Thotë hapa Kashi, galopando Kashi kolekti e di parullën Që ne kemi këtë rrasen Nëse s'ka di qka për mua të I raftë mjë në petë In my head Oh yes I am you know that i start to give there you get me down and me do it all over again and they'll get because pimë rubrika gojë te liga flasin keq kolega Flori, ja Spanja nga Spanja vin lajme të bujshme teksa gazeta El Ciriguito. Hë, xhuxo, te El Ciriguito, Ciriguito apo Ciringuito? Ciringuito, ah, Ciringuito qysh shkruhet domethënë? Thot dhe kush e thot Pipi Estrada Pipi hmm. Estrada është një nga specialistët e, e mërkadës futbolit, thotë Ikardi Pasara rekononën si mjento mediko konel Madrid e estemesë. Domethën, çotaçi që në 26 dhjetor boka vizita mjekësore dhe shko te Real Ale Madridi, te Madridit se anaj. Ata duhen dhe për Champions. Po, e, po, pse po, po, po, luajnë, po. mund të luajnë Champions? Po, kështu, kjo po, është skuadra kineze kjo, kjo nuk merr pjesë në marvesh, e, marvesh, kupa as nuk është skuadra me din China apo di. Po, ata kanë gjë të poshtë këta. Ata të kënaqin kur në fillim fare kur e merr gjën edhe duket se do do rroj një vit gjë. Tre jave edhe në koshë, këshu dhe tifos të interit me, me Ikardi në të tërë. Me gjeta, këto janë, thashtë e the, me Kazani, përëndaj nuk i marim... Uh, Unë për... kam për shtypin që Ikardi është djalë me karakterë, kolegë. Po... Dashurinë e ti për e oron, a i nuk e ndronë me, me realit. Kjo është e vërtet, hmm. kjo është e vërtet. Do shomë dhe do flasim. Jemi, kolegë, se të ndërprema. Jo, në fakt, unë dojë të regoja një gjerë një cikë më të gjatë Se sa kjo, por ti më morë e skenën Kështu që, që unë momentin po shiger, për momentin Përkaloj e këscript dhe rejnë Por rain, të regojmë më më se gjatë Një nga gjerat më të bugra Që kemi të gjuar Të tre muajt e fundit Dhe do flasim kur të këthejemi Që do të të Për rrët tre minuta Do flasim për Lilialen Can we just go back to Venus again Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life And no matter where I go, cause I know if I'm alone, there ain't no blue sky I don't know what I'm doing wrong Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me Each drop is pain, pain Faint when you leave It's such a shame We fucked it up, you and me Cause baby, when you're good All it does is right And it feels like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 has always passed me by It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life And no matter where I go I don't know if I'm alone There'd be no blue sky I don't know what I'm doing wrong Baby, when you're gone Koleg koleg um bait mund kur isha i vogël një uh, ishte shoku i bait vever tallesh me mua pse ndeloj gjithmonë pasare që shkonte që që, që i mat qente uh, uh, ë ky më thon se që urdha urdhot ke qen xhaxhi ke 1500 çe 100 çe këtë marrësh edhe unë marr gjithmonë 100 çe po pse më këtë po sepse koleg po t'merrë 500 çe lojë maronte duke marrë 100 çe i broja 10000 lekë e 3 vjet që ka talë shumë këtë dhe e shumë Prandaj, do të kalem të clashë me Should I Stay or Should I Go në makinë me dydimon në Club FM Më qesh taj, se a e që më rëj qinqënë Babi të është e qinqënë më rëj që më bëve Should I Stay or Should I Go If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go It's all is T T C You'll happy when I'm on my knees One day is fine and next is black So if you want me off your back Well come on and let me know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 decisions bug me decisions make me restless think don't want me set me free just figure out me exactly who i'm supposed to be don't you know which clothes even fit me come on and let me know should i cool or should i blow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 E janë i për oferta dheri në 70% ullje për syzët e djelit nga markat më të njohura. Gjama Optik për fëmi, syzët për kompjuter dhe celular dhe oferta speciale për pensionist vetëm 4.900 lek duke përfshirë vizitën, skeletet dhe gjamat Optik. German Optik, ku kryen të gjitha lojet e korrigjimit të shikimit nga më të thjeshtat dheri në më të vështirat, në gjenit e këndra trektare Kristal të komuna e Parisit Tiranë. Klinika dentare ndriodend? Po, klinika ndriodend. Dhe laborator? Dhe laborator. Doktoresha? Jo, jam asistentja. Shumë të shqetsuar, ju sho. Moskini dhimbje? Jo, mësir ju them. Shkova tek dentisti lajgjës edhe poprisja radhëm. Dë gjoj një u lërim. Ooooooooh! Oh, <laughs> Richet, tek ne nuk ka dhimbje. Jo se e kishtë nga dhimbje, jo, po... A i po shikonte në pasqyrë dhëmbët e rinë që i kishim bërë. Ha, ha, ha, ha, ha. Klinika Andriodend, laborator modern, kualitet dhe garanci. Për të parë punimet cilësore, në vizitoni në Facebook dhe Instagram. Klinika Andriodend, kryshzimi farmacis 10 të këspitalet QSOTO, 0619 855 24 55. 1, 2, 3, rifidon, 1, 2, 3. Ore, çfarë bëhet këtu? Qikun kanë filluar palestërën tek Ripit, ndihem më e bukur dhe në formë. Ripit? Po, është fitness i mjerë, koncept totalisht inovator. Spinning, CrossFit, yoga, klasa me instruktor të trajnuar nga profesionistë të huaj, pishinë me kundërrym, sauna. Ku ndodhet? Premtë sheshit më thon, prapao posa Sted. E gjënë në Facebook dhe Instagram. Ripit.wellness. Merr numrin 044 500 333. Ej, po ku të parkoj ndesh Sheshi Wilson? Duke ka parkim në doksor. Të mjaftojnë. Horoskopi i javës për shenjën e Shigjetarit. Dita juaj me fatë do të jetë e Hana, e Marta, e Mërkura, e Eintja, e Premtja, e Shtuna, dhe e Djela. Bërëtsjapi, dita juaj me fatë do të jetë e Hana, e Marta, e Marta, e Mërkura, e Eintja, e Premtja, e Shtuna, dhe e Djela, Bërëtsjapi. Dani, qdo ditësht me fatë, sepse biletat e reja grëvistëse, kesh 777 dhe 2018 nga lotaria kombëtare, shpërndajnë vi 5-6 milion lekë qëmi me fituese. Ju presim në pikat tonat të shqytjes me akoma mo shumë mundësi për të Dimri po vjen Kaloni festën e viti të ri Në hotelet më të mira në Malin e si Vetëm për ju Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin Kanë përgatitur oferta speciale Mënqesi dhe darka të përfshira Dark festive, arkëtim live Dhe shumë surprizat të tjera Mos vononi Numri i dhomave është i kuvisuar Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin Jumir presin për festën e viti të ri Për informacione shtes dhe rezervim Telefononi tani Plus 382 33 421 000 Festojmë 105 vite pavarësi Me 5 vite garanci për të gjitha elektroshtopiaket kandi Vetëm në GoTek Festa nuk mëron me kash Deri në datë 10 djetor Ullje deri në 30% në të gjitha kategorit Si dhe 0% interes për blerjet me këste me Union Bank GoTek, më e mira është këtu Kasharel, sil koleksionin e fundit vjeshtë dimër 2017. Dizajnë, stilë, në gjyra dhe elegansë, të mbartura në gjdo veshje për gjitë këmë për jush. Kasharel, shfaq stilin një jorkes në Tiran, me veshjet e ditës, mbrëmjes, ke zhjolla po veshje për eventët kus pikasin gjupat dhe paltot. Nëse do t'i qëndrosh besnik stilit klasë, zgjithë gjithë një Kasharel. E dhe këtë herë, si për herë, Sharell, adresa, teg dhe City Park. Ora 16. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt me Club FM në njëshim pikatër. Dë gjues të Club FM për shëndetja, ju njoj me lajmet shkurt o orës 16. Sharell, adresa, teg dhe City Park. Grupët e vlerësimit një simbilancin e dëmeve nga përmbytjet në Tiran, ku prekon 200 familje, po merën masa për t'i asistuar me ndihma. Ndërka i specialistët po mbajnë nën vëzhgim të vazhdueshëm infrastrukturën rrugore në një sita administrative nëmër 4, 6, 8 dhe një mbëdhjet. Gjithashtu po punohet për i kuperimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në zonat e bo villës dhe bërylit në krej qytetë. Prishtina Zyrtare miraton kërkesë në Ministrisë të Forçave të Sigurisë të Kosovës për dërgimin e një kontingenti të kësaj forse në operacion humanitarë në zonat e përmbytura në Shqipëri. Një dit më parë ishte ambasada jo në Prishtin që përmes një shkrese e kërkojnë bështetjen logistike të FSK-s në ngritjen e njure të shembur nga moti i keqë. Furnizimi me energji elektrike në Kosovë është duke u mbuluar nga importi. Struktura aktuale e furnizimit me energji elektrike nuk është në situatë favorshme. Prodhimi është në pikën minimale për shkak të harxhimit të rezervave të qymyrit ndërsa me uljen e mëteshme të temperaturave, kërkesa për furnizim energji elektrike do të jetë më e lartë në Kosovë. Populisti i kraut të djatë, Andrej Babis, do të mërohet krujë ministri ri i Republikës Čeke. Partia ANO e 63-veçarit a rriti të mërtër e 30% të votave në sjedhjet e tëtorit, duke sigurua 78 nga 200 vendet në dhomën e ullet të parlamentit. Babis pritet të mëroj një kabinet të pakicës që do të betohet brenda njave. A i ka që nënhetim për mashtrim me subvencionet si themelue se një kompanija. Ishit me lajmet në Klab FM 100.4 The next news break in 60 minutes on Klab FM Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutës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 Volkswagen ekskluzivisht nga Porsche Albania prezanton The Power Play on Club FM 100.4. Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. The Revivalists Wish I Knew You Club FM Power Play. Shall I like a star? You know ooh. The Revivalists Wish I knew you Club FM Power Play The Power Play on Club FM 100.4 Kjo ishte kenga me transmetuar e javës në radion Club FM Mundosur nga Volkswagen vetëm në Porsche Albania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 So, fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Po, më konek, filloj e foljtani, se supo që ameti. Kolegë, kolegë, Lili Allen. Lili, Lili Allen është një po, këngëtare, po. cila në ka bevesuar, madje ne mund të gjenu i kënga Lili Allen, sepse ajo kur toli u pa si një këngëtare e sardhmes, si një këngëtare, Për një me lëtigë, kolleg ka probleme personale. Kamim kështu probleme, probleme personale, nuk do thotë ju nuk jek këngëtarë të ardhmë. Sa at kujtohen probleme të personale që ka pasur një nga këngëtarët më të mëdhenj të muzikës botërore. Eh? Sinan Hoxha. Po oh. pas momentet më lla personale kur punonte Bukpjekës koleg. Një herë kanë vjet xhiron ditore. Uh, uh, uh, koleg Maria Bilota, është 38 vjeç dhe bashkë me shoqin Luka, i kishin marrë me qira shtëpinë Lilialen, bukur. 2 Milion pound është shpijeturë Shpija, Dhe të bëjtë fejlë vetëm të thjeshtë për një flat, për një apartament Se përse të di që shpime në Londër janë, yes, janë i qikë të kri Porra në West London, në Londërën përëndimore Tani Lili Allen, kolegët Del dhe mbush dynjan Me para se sa të përfundohet në kontrada Ka të thënë që jam pa shpi um... Jam jashtë me fmirë, vjen krysh lindja tha, dhe s'kam ku të shkoj jo, Po përse për, për, për, dhe, dhe mi kjera shpinë? E, nukët i është pendurë, këshu që në i farë mënyrë, ishë një, një për presionë. Tani i thotë atyre e këmë jepë një 2 milion dole, ta, dole dole. Ta, një një që, atat, në ata. Uh, dhe i thangë që shi po kryte, këshu që këmë ishtë taresh mashtruze. Këshu që sot kanë ardhur atatë kompanija e këmë ledhen plaqkat, kanë ngridir laqka e plaqka, dhe i thonë Lilialen, atere Lili me qenës e qave, ea dhe shio e krysh lindin në shpinë tënde me motorë. Në bugur. Qa po, da? në në pafsh kjo që nga arsyeja që në Itali nuk i thon Lili Allen por Lili Halen prandaj Lili Halen do të dil me këngën Zockola Lili do të vij me këngën 22 Try to when she was 22 a uh, future look bright Dhe do të vinë të dita Jakuna Erdi një mashtrus Largojt nga uh, klubi mëjë rëndësishë Mikru e qytetit të Shqiprisë Atër e kjo qytetit është të legërri E ke fjallë për largimin e kryo përgur orin për... jo, Ai, kumaj, ai Largojt a... Luciano Moji Don Luciano, Luciano Hikim Luciano Moji se në anda ato Sepse andata, në fund farën e ke përra nësush Ai që mba në besë në italiani Sa që mba të matësja për gjami si Jo mërë kolegë Sa ri mocia njitë të gjomi Ai q italioni pa okay. ishte chomi nese nuk, <gibit> si, <gibit> koleg, <gibit> nuk si, -z -z ka arriti kolega nuk ka arriti kolega rreziki ka anç luçana tho tani do vdes i qet <gibit> se moshës a be. Jo më Luciano që ka sfagën nga Malta, se ç'po boi pesnik tjetër nga ishulli i Maltazon. Por drejtori i ri i Paris Union United është gjat i bukur, i gjan Saltanov Swing. Ama Djek ka harxhu gjithë ditën duke marr duke bër kursin për yeah, menaxhim, po po fiddolle, po po gjithë po, ditën bukur dark, pastaj ardë shkollë me diplomë. Bukur shumë, bukur shumë, bukur shumë. Ë prandaj Parisoni kampion koleg. Po normalisht i kampion, faleminderit. Sepse potjetajes është më i lartë. E kupton veti. Ja po asysh. Urimi e Urimit Partizani ka bër zgjedhjen e dur, kolegë, ndërkohë ajo që më ndodhi para para sa të vim punë është një gjë e cila për momentin nuk më mbeti në mendje. Tani që po e mendoj tash mos e përgjigje kam vim jepet edhe njëherë kolegë, njëri atë që lyp, që paraqeshi një façë kuq, kështu po të po, ngrihet ka më shumë gjatë se unë shi fuqishëm, uh -huh, kështu po çat lyp çat lyp çat lyp. O zotrin na faloj Lexa s'kam shtëpi. Okej. Përgjigja ime kolegi ishte standarde, lumshi ti tash nuk pagu qira. Drida, uj, taks banet, sigurim fatkesina dërora. E më the e të thaqë. A e më pajërëk shuët, au, thasë si kjeka shpija, thamë, më mire pa shpija. Më panë syuët, thë do me apëshin lekë, thashëm, nuk kam hecët, se tjetër, tjetër. O, zotri, fali, do të kepa resë, i zura rezen. Me gjitha dhe kolegë, taksa për siguracionin shpive, që ka një projekt pliqë të bëtë shumë shpetë, do të dali për aprovimë, dhe ka, ka dytë mira, nëse, nëse njërzit e hanë edhe këte shumë mirë, sëpse dhe, gjirojën, nëse nuk e hanë që andoth 2-3 ditë për para, delë krimi njësë dhe thotë, jo më thotë, nuk ka takse hoqa, takse së kërën të të ruarë, dhe në këtu më njërë pobuli thotë, ja, ja, ja, u dhejsi, i cili me ndonë për ne dhe takë votën. Prendaj, ne do të kalim të Kelvin Harris me Farrell Williams, me Këngen Fields, por takë votën është edhe për hëngërën. Hmm, Problemi më ∑mërzit ë, sepse uh, populli shqiptarin ∑me atë parimin, kusht nonën jo, i themi, "Va është uh... zgjidhja e keqen më të vogël." a souvenir Can I still live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 And honestly I'm way too done with those I cut off all my exes for your exes knows I feel my old flames was just preparing me When I say I want you say back pair key fly it first class through the air Airbnb on the best you had you just be comparing me to me I'm a add this at you if I put you on my phone and upload it it get maximum views I can't do in the clutch more on the lipstick and phones why you fake cologne just to get you alone mm. Kolega, tu ka vjedhje burra. Kjo është eh, rubri, ka është, është rubri. Mos... Kolega, ti e di që Big Brother nuk bëhet vetëm në Shqipëri, po bëhet edhe në vëndët tjera të botës, këtu në vëndin fëqinjë të Italisë, e kanë kosumuar Big Brother, përndaj këtë vit bënë Big Brother VIP. VIP. Oh, dhe dje është prallur dhe fitusi që në ka një me emre... Kanjele Bosari. Bosari, si. kje e që nuk një Daniele Bosari, no, është nësoj së kërët të toshë në Shqipëri e Mosjënër është zogënë të tiranës? Ashtu, e po mire në no, të re. Në fakt, Daniele Bosari, kolega, është një personë shumë njërën i në li, është moderatorë, është person i medijas, nuk do mërë të pjesë futej tre, tre mujë. Po që vipë? Vip, po koleg. që vipë. Nejse, kolega, këtu me ndojte që se përsa i përketa televotimit ka pas një manipulim vogël pare, sepse fitu e si vërtet, duhet ishte Gjulia Delelis kje. Gjulia mm, Delelis, mm. kolega, është një talent girl. është e, një nga vajzat girl, produkt pa, pa. i pa. Uh, kësaj. Këtë që ka fejuar me Andrea Damanten kje. Pa, Ora, kolegë, e ndjekë që uomin jetë dona? No, no, no, no, ka plasë sheri, kolegë, ka plasë sheri si paka shumë të bajrëni, ju mërzit humelsi dhe shkoj në dhoma të gjveshe, sepse nuk e lanë bajrënin vetë dretuesit që të bënde gënë e katër të ndaj Parisi. E marvesh, ajdi që a tha zgarbi mm. për këtë? Që a tha? Gjeci milioni italiani ke vedono il grande fratellovi finuale 2, eko përke questo paese va di merda! kapre, më <laughs> zahar o kapren, kapon parë. Ë megjithatë i dashur kolegë, diën Champions League aty mund mendohet ti të bëj një manipulim i vogël në ndeshjen Paris Saint-Germain Bayern Munich, prandaj kur Tristin për Kuksin lani gojën gjashtë herë. 3-0 3-0 3-0 4-0 Atë, atë rizet, nuk e dim në vëleg por, por dhe thuet që drejtuesi nuk i kanë lënë Se thote ju intereson dhe vëndi dytë Jo vëndi parë në grupë Shumë në logarire jetë ashtë në logarire Po për për të këndodhu kjo me të vërtet Kjo qëhetë manipulation Dhe në qovë se e në nëmët Se të janë të korruptum Atere Më falaj nuk doli skandali arbitrave para Dhe te në Gjermani doli në fakt në Fondre, në fakt presidenti i Bjerre nuk bëri ça burg për evazion fiskal. Po po po. Por, ama atje të paktën bën burg, po siku tani e Bochef. Florida vjen me West. Po ku e gjetë këtë këngë morbur? Sorry. Can you blow my whistle baby, whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close Can you blow me out with so baby with so baby Hey we go Love I'm betting you like Bbo and I'm betting you love people. And I'm beckin' you like girls to give him love, the girls to stroke your little ego. I bet you I'm guilty of all of that. That's just how we live in my drum. When the hell I'm paid the road wider. There's only one glow and one rider. I'm a damn thing or the more sharp painful of them. I'm trying to put it all yeah. Let your lips bring back around cup. Slow it down baby, take a Can look. My was so baby, was so baby. Let me know girl, I'm gonna show you how to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 They don't even know she can get in it by the low so machine not a problem it's okay it's on the control show me the brand new cuz you can hand no baby we start so when you come up in barklow cuz I'm new soon in my who got in the same know show me your perfect pitch you got it my banjo talented with you looks like you blew by the candle so a music know you can make it with it with the music hope you ain't got no wish you can do with even if it no fish never lose it can you blow my whistle baby whistle baby let me Girl I'm gonna show you how to do it and we start real slow You just put yourself together and you come real close Can you blow me with so baby with so baby Hey we come Get on my late back don't stop back cuz i love it out here Tërë për vetës po blejmë gjë, mund të blejmë bicikletën djalit, laptopin vajzës edhe ndoj një gjë simbolike prinderve, si tua. Po dhe për vetës së do blejmë gjë, të pak të në ti mere një kostum të rrisi vjetë. Mire kam atë që kam, po djalit sa i blejmë celularin, prap do i blejmë durat, po edhe ta lësh pa gjë si kur s'ka lezetë. Si vjetë mos kurseni për durata, me kredin personale të Raiffeisen Bank do të silë një hare pa ku fi për të gjithë, pa kolateral, procesi shpejt miratimi dhe interesa konkuruese për një fund vit të paharrueshëm. Raiffeisen Bank, fitoni gjithës fit. Ofertët të të shmandure ju presi në Eco Market, qumër steril garda, 1.5 litra vetëm 199 lek vez x love lora vetëm 13 lek shampo trupi dermoment 750 ml 149 lek në të gjithë trijet në supermarketeve e supermarkete ecomarket do të gjeni produktet e cilësisë më të mirë italiane sigma ofertat janë të vlefshme nga data 1 deri më 12 dhjetor ecomarket jetosh shëndetshëm Cineplex feston 4 vjetorin. vjetorin. Ditën e premte, 8 vjetor, le të ndajmë së bashku pasionin për kineman me biletat për vetëm 200 lek. Shihoni filmat tuaj të preferuar, 2D dhe 3D në cilësinë më të lartë dhe çmimin më të ulët. Për më shumë, na ndiqni në Facebook, Instagram dhe cineplex.al. Prit, prit, prit, prit, prit, prit. Të kjo dy qani Italo Optik të abela shkruan dheri 50% dulje, apo më bënësytë se nuk e të adhoj mirë. Po, po, dheri 50% dulje dhe shikon një 100%. Italo Optik tek Selvija në Tiran, tek kati dyt hyuria Leila dhe pran avënës në fjerë. Përfitoni edhe ju nga oferta Italo Optik. Italo Optik, cilësia më e mire gjavave dhe konsulens në përzgjedje. Po, po, dheri 50% dulje.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 Ortopedik, proteza fikse dhe ato të lëvizshmëta, për dhëmb të shëndetshëm dhe një buzëqeshje të bukur, klinika dentare Ident. Adresa: Rruga Hoxhatasim, tek Xhamdhiku. Telefon: 04 23 61 254. Dhuratat për kryshlindje? Mjaft bënë zgjedhje të gabuara. Nëse do të jesh unik në dhuratën që do të bësh, zgjidh një nga aromat e Amazon de Parfum. Përfaqësuesi zyrtar i markave më të mira të parfumerisë luksoze: Amouage, Creed, Roja Dove, By Kilian. Mezon Francis Kurgion Lalik Frederik Mal Kyrkidion Creed Caron Rons Molinar E shumë markat të tjera Mëreni qek për zgjedin e duratave Se tek nej do të gjeni duratën që nuk harohet Pasi dashuria e parë dhe Mezon dë parfum As nuk nga trohen, as nuk harohen Adresa Qëndra Toptani, Katizero Plan Librit Universitar dhe Tekkoin Për distribucion mund të kontaktoni 0619 25 36 6 6 6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 Telefononi tani plus 382-33-421-000. Tring njofton se ka njësur procesi digitalizimit në korq, po gradec dhe bilisht. Për të par kanalet e platformës Tring dhe kanalet komptare free, përfitoni nga oferta. Aparat toksor DVB të dy nga 6900 lek në 3500 lek, dhurat një mua e vonim në platformën toksore plus UEFA Champions League e përfshirë të gjithë klientët përveç kanaleve Ring me aparatin high definition DVB-T2 mund të shohin të gjitha kanalet kombëtare falas. Ju lutem të siguroheni që të drejtojnë antenat në drejimet Koč dhe Ratirov, Mali Morav, Čardak, Ograndez de Ratirov, Tušemišt, Kodra mbi Tušemišt. Në të dyja këto qytete do transmetohet në kanalin 21 me frekuencë 474 MHz. Nxitoni të përfitoni nga oferta. Ora, gjashtë të mbëdhjet e tri vjetë e një minuta. Atëherë për vetës poblemgjë, mund të iblem bicikletën djalit, laptopin vajzës edhe ndoj një gjë simbolike prinderve, si thua. Po dhe për vetës i doblemgjë, të pak të në ti mere një kostum të rrisi vjetë. Mire kam atë që kam, po djalit sa iblem cilularin, prap do iblem durat, po edhe talësh për gjësikur s'ka lezet. Si vjetë mos kurseni për durata, me kredin personalet të Raiffeisen Bank do të silë një hare pak ufi për të gjithë, pak u lateral, procesi shpejt miratimi dhe interesa konkuruese për një fund vit të paharueshëm. Raiffeisen Bank, fitoni gjithës fit. Halo, rezortja i bas? Nekotit si ka tu në telefonojmë ne. E vërte që keni ajet kondicionu një ushqim të bostë shumë në të kontrolu? E ne keni venene për ne, se du me lo në fshatin e një me ardha tje, më rezortë. Nësë një më nërëzë një punë e koteci si fësatit Na vjen keqë, por të këne nuk planojmë pullet e pavaksinuara Gjohanu shim të pakontroluar dhe që nuk mund të prëdojmë ves me Omega 3 Aiba ufron vetëm ves me sirsi të garantuar për kosumatorin Aiba, veza juaj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 Unionet, Western Union, kudo, edhe kurdo pran jush. Ne po kërkojmë ëndrrimtarët, këngulsit ambiciozët. Po kërkojmë njerëz që duan të lënë gjurmë, po kërkojmë potencialin që kërkon të përmbushet. Nëse ke talent në komunikim dhe aftësi verbale të mira, sfidoje veten në këtë eksperiencë dinamike. Karriera në sektorin financiar nuk ka qenë kurrë më par kaq spërblyese. Aplikoj tani për Account Manager Smartcom, Monsia e art. Për më shumë informacion smartcom.al Lindi e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë e paharrueshme në Spitalin Amerikan.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 Thank mm -hmm. you. And Eddie are here and the time to start is near. So fasten your seat belts everybody and enjoy the ride. Koleg koleg Nusja Enibit e pyet. Amen, e, tani, njibit, do të A do jemi rrapa tani? Nusja Enibit. Nusja Enibit të mbretëshëse angleze. Ah, Nusja Enibit mbretëshëse angleze. Po bra, ka dal me mamane po kanë dal të dyja. Edhe janë duke asistuar në një Shku edhe bisedojnë që që që që njërët jasë, normalisht e, tx, tx, tx, tx, tx, nuk mund bisedojnë në këshu I thotë në në nëmbrët rejsh, i thotë nësës njëpit thot, e, I thotë A e me ndona pa jo? Æshtë që nga viti një mi nënë qinte përës e të dyjshëm brët rej Ja frotë Zohja Middleton dhe i thotë në vesh Veshtë të dy para kristit, apo pas kristit? Ups! <laughs> ajde batut angleze, ajde. Ta më thënë, tani këtës disë ta marës dhe përndesh e bugar këtë. Ta marës si kompliment, ta marës si ofendim, ta marës si ignoram, ta marës si duash kolegë, ajo e pas kështë të të të të. Êshtë një meme, meme, se mërë parën, e mësonim nga Libret. Nuk lërë të meme, kolega, ta që i bërë memet. Mi, e, ja, pa, e, mi, e, mi, e, mi, mi, po meme a, që kujtom, është një qi, si? italiani, i themi, ne në shqipë. Ne i themi meme, se përështë dojgje që ne kujtoni. Uh � Uh, Kolonja yeah, mm. uh, I dashur kolegë uh, Ne do të kalem të këshukër taun Me dzuvi uh, Deshanelë D... dhe pas pak Do të themë se si një lojtari romës Ka talur enderen medika <tohi> <tohi> U boj U boj I got some troubles But they won't last I'm gonna lay right down I'm a shoo, shoo, shoo A shoo, shoo, shoo Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo Sugar Town I never had a dog that liked me some I never had a friend or wanted one So I'll just lay back and laugh at the sun Cause I'm a shoo, shoo, shoo Shoo, shoo, shoo Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, Sugar Town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard Not a drop fell on, little old me Cause I was a shoo, shoo, shoo Shoo, shoo, shoo Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo. Sugar down Atëre, uh, janë zhvilluar ndeshjet e Champions League-s, janë dhënë vertiktet uh, e para. Për shembull në grupin e Romës, është Roma në vend të parë, uh, Chelsea në vend të dytë dhe Atletico e Madridit si nuk parashikohej në vend të tretë për UEFA mirë Europa League. E mirpreshim, e mirpreshim në të Milanit. Të dhe, dhe do përplaset me Milanin për ta ngërdhier apo e kemi zgardhier, doman varen me metro. Milani ka ka fituar sivjet. Megjithatë dikush nga lojtarët e Romës e Paska kujtesën më gjatë se sa peshku blu. <të> He... E Paska sa peshku i gjelbë ka fituar Manchester United 1-1 Jesus 1 Jesus ë ë dhe është kujtuar statusi që ka bër kur u holt Shorty Antoine Griezmann. ë mm -hmm. Kur Antoine Griezmann mori vesh që ai do të skuadra e tij do të përplasje me Romën, Chelsea-n dhe Karabak-un ka shkruar. Me gusta mban chega mban chega sepse e, ka thon domthon dalim siguro domthon dalim Roma Karabakh jo ai ka thon me gusta sepse kem e, e paske na kapi venit te tret per pa lik dje mbas ndeshjes ka mm. mar e, e kishte rrit statusin mm -hmm. e ka e, e, fotografuar dhe ka nxjer dhe ka shkruetur non gusta mas Ah, ta, ta, ta, ta, ta. Koleg, koleg, në fakt ai ka thënë vetëm me gusta, po kishë qenë shqiptare do kishë thënë që do t'i shkrim, do <laughs> Mabija, nato, t'i degjeneroj. Gjithçka që ne apo ti, tani ne ti. Suje me gusta, i pëlqen alla ska. Ora edhe në fundin e tretë nuk është arriti ora. Arriti, ma arriti, arriti. Dit që ka ardhur? Po, po, po. Me qitën <shqipven> në tretë? <laughs> Kjo <kërës> paraqeshi. <i> Ë <laughs> Koleg, koleg, nëse ti do të ishe do të merresh me drogë. Do të preferoja, kujdes. Kujdes është pyetje midas, e kurzë, do të preferojë të kalojë typik 5 tonë me, me një rrugë, apo 5 rrugë nga 500 kg. Një gjitha, e he heqë angëthin njëre mirë. A, Këtë Porra, ka dash të bëjë edhe i arrestuari i këture titve me typik 5 tonë kanabis, emërën e cilit në nuk e themi për etikë, ndërkohë media kazana ka plasë rrëtëve, e ka plasë rrëtëve, keqë e ka bërë, keqë e ka bërë, keqë, keqë, keqë pra e ka bërë. Tani ajo që ne na intereson nuk janë as motivet që shtyojnë shtetasin në fjalë që të ndërmarrë këtë iniciativë kaq të guximshme që unë edhe kolegu nuk kemi tha bëjmë. U bukur, e the bukur, e the bukur. E thash, e por ajo pasojë që kjo kave ky arrestim ka kolegë kanë hequr nga puna qend Nuhatës, që që po ai kanë shkarkuar nga puna, mendohet që, ka që do të shpenzima ka. që do të kastrohen edhe e totë shërbën restorante të nivelit lart. Në, në Faq koleg janë arrestuar dy policët që kishin si detyrë trajnimin e këtyre qendve. Ata me anë të teknikave të shkruar në një protokoll <coughs> duhet të trajnonin qend që të nuhasin kanabis. Qent ishin mësuar të nuhasin deri në 1.8 ton kanabis. 2.5 ton nuk e nuhadën ata, i kaluan kole. Këpërt. Si sasi më e madhe se çishin. Prandaj double brawlers do të si pra, qëshin... uh, uh, vi me long train running në makinë me dy timon, në klube vem në 100.4. Dërkohë që qent, domethënë që të zotët janë te 7 xhamjet, qenta diçka çfarë bën? Çfarë bën? Kan shkuar në supermark, kanë marrë cigare, tek me cigaren goja. Kë der i joint është të zotët me cigare. kollegë, fari ka bashkuar sot Britaninë, Rusin, pa, Kinën, pa, Palestinën pa, pa, dhe Papën e Vatikanit. Donald Trump, Donald Trump, kolegë, <laughs> sepse të gjithë këta që përmenda unë, pa, Domi e botës, Jerusalemi kryqëtet, Kina, Palestina. <laughs> praktikisht gjysma e botës është katalëgku që çereku bota, gjysma është vet Jared Trump, dhe qartë, del në botë çerek. I boteri i ka dalë për ballë presidentit Trump-a dhe i ka thën ç'a bën Ogomar. Ç'a bën Ogomar? Në fakt ç'a bën nuk e kanë thën, i kanë thën vetëm Ogomar. Ogomar. Sepse kolegë, ky program regjistrohet sërish nga një dialekt e rrugës albanit që e ka emrin Marin, por në shumës i thon Marin në shenj Kolege, në, në kulturën time, në kulturën e fshatit nga Vijun, og og Ogomar është për është për këtë dhe li madje madje është shkalla më lartë e lartë ndërsa në kulturën ke, amerikane të... gomari është simboli i partisë konservatore prandaj janë rregull ndam shumë rregull koleg një këtu sot i ka deklaruar i ka hapur lut 1.5 milion muslimanëve pa kështu që koleg vetëm muslimanë katolikë ortodoksë i ka ham gjithë më pse bëri këtë don't leso pse e bëri këtë nuk bën di gjë tjetër ky për shembull të hapte një konserv peshku për më shumë sot në emisionin Opinion presim sqarime nga Artan Hoxha, ë uh, uh, second. Mm -hmm. Artan Hoxha second. second. Eh? Sure. Dhe normalisht nga analistët e radhës. Okej, okay. presim sidomos nga Preci. Po po e tregoi Preci këtë punë, me siguri do ta kuptojmë. Presim dhe një prononcim ekskluziv të uh, të Lulit. Mm. Në mos lulli diku shtetën nga lullishtja <gjë> <Shaka. gjë> Po, pra, po, pra, po E, kupto, është terje no, lullishtja Po, pra, po, pra mm -hmm. See you again nga Miley Cyrus është ndoshtë ndosht, uh, jo. a ndoshtë a interpreti më i bugëri saj Ka ishtë dorë nga blolikjet është të duke ty, është të duke ty, është jakur dhe pjasi I got my sight set on you And I'm ready to aim I have a heart that will be there and i knew you were something special when you swore I set on you and I'm ready to Kolegë, kolegë, takova gjafën, ishte shën dhe verë, tha hajde, tha të tjeras, tjapë një godin, që kema, vlo, tha, që ka përbërë ki? E, tha, sot, tha, dhe gjova, tha, fjalë të para, tha nga djali, më e imbirë. Wow, wow, kshar, gëzimi jarë zakon, shëtë. Po qërë, tha, tha ku ke qene në të ishte 5 vjetë mërë bapë, tha. Si ja, me snowman, ma kinë, me dyti morën, mos e tako më gjafën. E, përshemë, më gjafën. Don't cry, it's no man laughing in front of me. Who got your tears if you can't catch me daring? If you can't catch me daring. Don't cry, it's no man, don't leave me this way. But baby Why is no man don't you fear the sun who carry me with our legs to run honey with our legs to run honey I'm doing crying no man don't you shut it in all oh, your my secrets if you don't help ears by you be if you don't have yous baby I want you to know është më të kesh di kë pranë që të dëgjojnë dhe interesohet për nevojat e tua. Për këtë përpiqemi maksimalisht çdo ditë ne në NBB Chipeng. Ndaj ju ofrojmë mundësinë për të pasur shtëpinë ëndrave vetëm me 1.8% interes fikse për vitin e parë në euro dhe 3.7% në lek. Vështirë ta besosh apo jo? NBB Bank Albania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 Lider botërorë në kozmetik Gama e gjëren gjyravi dhe shumë lëshmëri e produkteve E bëni nglot të e për të veçanë Më shumë se 1500 gjyra Me mbi 450 mënyra për të teksuar të buzët 600 alternativa për të ljurë syt 300 mënyra për të portretizuar fityren Ndërsa koleksioni jërë zekonishti pasur I ljurës të tojnëve përbohet nga 400 hje Kombinimet e mundshme pa fond Think Beauty, Think Inglot in Ju mirë presim në dyqana tona Në blog dhe në tek Rognar Hotel Tirana është kthyer në shtëpinë festave. Në vigjilin e Krishtlindjes do të jemi së bashku në një darkë tradicionale të festës me muzikën e Randalibohovs dhe jazz band. Nata gala e vitit të ri do të jetë një hap magjik drejt 2018-s me një program festiv me të ftuar si Vigena Kamenica, Erandali Bohova, Kamela Islamaj dhe Keli Band. Animator për fëmijë dhe show temë Dorata. Në mesnatë, një festival fishekzharresh dhe trokitje e gotave me shampani Rezervoni paketën e Krishtlindjes për 50 euro dhe paketën e vitit të ri për 119 euro. Rogner Hotel Tirana, Euron Festa me 5 yje. Rradh, vula, kosto, jo më. Tani ju mund të nxirrni vetë certifikatat apo dokumente të tjera me vulë digjitale në portalin e e-Albania, thjesht nga kompjuteri juaj. Nërko, nëse vizitoni sportelet e instituciones dhe shtetërore, ju nuk do të keni asit të dyrim të parahis një list për 26 dokumentesh që kërkoheshin deri mësot, përfshirë këtu dhe qertifikatet personale dhe familjare. Ora 7.10 And now, the news on Club FM 100.4 Laj me shkurt në Club FM në njëshin pikatër Dëgjues të klubit BFM, përshëndetje. Ju jemi me lajmet e shkurt të orës 17. Nesër hidhet shorti për zgjedhjen si e antarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Hidhja e shortit do të zhvillohet në ndrejimin e zëvendës kryetarit të kuvendit, Vasilika Hyssi, në kryesin e Kuventit të Shqipërisë. Shorti është i hapur dhe zhvillohet në praninë të përfaqësuesve të dënguar nga gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, prokuroria e përgjithshme e të tjer. 4.700 shtëpian prekur nga përmbytje që pushtuan të gjithë Shqipërin vetën para pak ditësh. Sot mira familje ndër për mundohën të rikthe e normalitetit pas pasojave katastrofike të përmbytjeve. Shteti nuk do të mund të i përbëlloj vetën bilanset e përmbytjeve ndaj ka kërkuar ndihmon e biznesave. Ministre shtetit për mbrojtje në si përmaris, Sonila Qato, ka kërkuar ndihmon e biznesave në format të ndryshma. Njohtja e Jeruzalemit si kryeqytet i Izraelit është një vendim kombëtar dhe jo një vendim i marr nga NATO-ja, deklaroi sot sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg, duke refuzuar të spekulojë rreth njoftimit të ardhshëm të SHBA-s për këtë çështje. Jan kombet ato që marrin vendime për këtë çështje dhe ky vendim i takon SHBA-s ta Stoltenberg. Ministri i Zviceranë i Punës Sociale, i majt Alan Berset do të shërbejë si president i vendit vitit të ardhshëm, sipas vendimit të parlamentit. Presidenca Zvicerane kryen një rotacion të përvitshëm midis antarëve të kabinetit. Votimi për Socialdemokratin 45-vjeçar ishte i pakontestueshëm. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. get delicate to record right here to my main man Johnny Cash a real american gangster i got my nephew whitey ford on the guitar you know trev on the drums grand ol opry here we come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 Jack swores hangin' around with the thing, got strong down so the cow for me, told young white thing hey, I love your honey, but you gotta hit the streets go and get my money, get my money by my Mercedes by my Mercedes by my Mercedes, get my money by my Mercedes by my Mercedes by my Mercedes, yeah the most dedicated the most dedicated you feel me? girl my love going late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 Jack starts to track up and down the hill got to walk and figure a story told it jail come rain come shine come slow with the money get the fuck out you gonna get my money get my money by my Mercedes by my Mercedes by my Mercedes get my money by my Mercedes by my Mercedes by my Mercedes yeah. hey i said you came by me love but you damn shell sure can't by me bun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 Mbydur, e briu për tu mbyllur. Kolegë ndoshta ty nuk nuk të kujtohet, por jamën e shkuar në kuvendin e Shqipërisë ku u bë një diskutim thetet intelektual mm -hmm. dhe aretmit, aretmitikor, ë, uh, dakor, uh, kjo lulisht e ishte. Po, po, po. ë uh, Saltanov swing tani në i moment sa ti e mund ta. Mhm. Mm Kryetar i qeverisë harroni taksen e sheshit. Jamën e sa ti e ja. mund. Tha? Po, po, po. E, e tha ai ta. Po do të kina delë të një Berlusconi dhe thotë flat tax, apo mm -hmm. taxa, e sheshtë thotë, thjeshtë thotë shtonë të ardhurat në shtetë, pra dërdjet në shtetë, mm -hmm. sepse thotë është një takse drejtë dhe i bë në njerëzit të ju kalëj kjo dëshira për t'ja hudë shtetit për evazion fiskal, thotë, sepse për 10% nuk është se mërzitet njeritë. Ma në shkojmë dhe... I uh, në në momentë i ka arë një mesajë nga Sultan of Swing hmm. I ka arë bëtë vla uh, Ta një kush e di më mirë ekonominë Një si përmarës miliarder si Berlusconi Apo një artist uh, si uh, aji hmm. Kush, kush, ekonominë, kush e njefë më mirë uh, Ekonominë këtu në Shqipëri? Në pëjgjësi, në botë Në botë ekonominë e një pastor, Pauli. pastor Paulini Pastor Tor Paulini Pastor Paulini, i themi dhe Ja lideri forca e Italias nuk ka hap probleme me kete ide ne takses sehesht. Se? Le të presim reagimet që do të vinë nga uh, ministri m afishinant i qeveris. Shiko kolega Tak Spadushi që ka ka ka mision të fort me takse shtrir. Lpa, Lpa, Lpa. E kuptova. <laughs> Gjithatë, më gjata koleg, mos harro kur shkosh në shtëpi të sigurohesh nga mbytja, sepse aty ku je ti, edisi është mbytja tepër. Hmm. Dhe di sa si, e bukur ishte siguri për mbytje. Si A ti më erdhem shpoblim nëse shirat zgjasin 20 ditë dhe 21 ditë rresht 504 orë pandalim. A don të? Kjo quhet përmbyllje, edhe edhe më tej, domodin ti më pa është ka bash në kokën. Po zgjati sasia e ujit sa për 20 ditë rresht apo nuk quhet? Jo, do të ishte 21 ditë. A duhet ishte 21 ditë, është e dit. barabartë me ditën. Po zgjati 20 ditë do pres edhe një ditë. Po që sa tha, ditë 21 kolekt, të lëverdish, të blesh një botë me ujë, edhe ta lagësh prapë domethën vendi ti dosh ejani vlerso eja baftjari vlerso baf so dëmin bukur bukur ikara badalla e mbyllim sirumin ta gësoj baftjari pranë dokumenteve të vikujtë spiritë nuk besojtë ja <laughs> <Gregory laughs> se jam ul koleg që gregori porta nuk beson koleg mos e knok të këtë se është e lidhur me një grup oh? <laughs> të thjeshtë me ata çunat që po ikën të na fal baftjari <laughs>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 water feed. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hitting banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take the drain and feel your want to change Dip down take the drain and feel your want to change Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Clap your hands now Liquid Spirit Një nga në neshët më interesant e do të luet sot në Champions League është ajo mes uh, uh, Liverpooli dhe Spartakut Moskë Po, shë përte, për për sepse Spartakut po, në rast po, fitore e po. kamun si ka Gjasa që të kalojë, bërë Bërë fjallë që dhe Spartaku i Moskës Ka një mjekë në klub Nuk ka një mjekë Një mjekë sportiv, ka një mjekë Bërë fjallë për cira është mjekë Në thua është ti, është Victoria Gameva Kolege, Këtë është të... heraj parë dhe ndoshtë dhe fundit Që e dëgjoj të përmëndet Ti nuk e mba në mënd, Victoria Gameva U, ajo kë Ajo që ishte mjekja Chelsea, ajo, që, e Chelsit, ajo ne ty po, që Mourinho, ajo që pa, e shikon apo jo? Pse ajo është e njëjta? Po, po, është kardiolog e, mm -hmm. por edhe modele. Pra, është e bukur Pickman, nuk ka ku shkoj më mirë se kajde, më, si ka, doman. Ëh, ka dhënur urdhër. Çfarë urdhri? Ëh, deri në ndeshjen me Liverpoolin, të gjithë lojtarët e Spartakut Moskës i ndalohet seksi edhe me mua. <laughs> po, po, edhe po, këtë po, këtë po, po, po, po, po, pa jo vetë po, po, tjeder, po. Skuadri, e, po vetëm me në tjetër jashtë skuadrës. Tjetër gjë, ajo nuk është se luan, a? për lojtarët. Domethë, i ka thënë dhe trajneri t'jo. Unë thot val lutem, po un kam kohë që. <g�i> <unë, unë>, <gjitë> nga pikpamja mjekësore, thot doktoresha, uh, seksi stimulon uh, kapacitetet punëtore. Domethën qoftë mund ta përkthejmë kështu, uh, uh, vetëm te grat. Pra, grave, grave u jep energji grave. pozitive për të çuar për të rritur rendimentin. Ndërsa tek burrat funksionon ndryshe a ata duhet të evitojnë tekstin tekstin 2 ose 3 ditë përpara dit për ndeshjes. Kjo është e vërtetë. Sepse për ndryshe ë lodhen zgërlaqjen e Gjeran, koleg i cili mbasi kishte mbasi një luan, shen... kolege, cili mbasik, kishte, mbasik, një luan a, i po, cili mbasi mbasi kishte knajur 24 herë rresht për për për 2 ditë luaneshën e tij. ë vinë të cigare dhe i thoshte atyre yzmëçar më afroçi tabelën. <laughs> <laughs> piktane, Kolegë, me gjensë tje për mëndë e Liverpooli në Spartaku në Moskës se vijen Po them që Liverpooli-Spartaku-Moskës është një farë Në bërë shet... parashikime, se i bërë dhe tje parashikime, po s'doli as i gjenë Dole në gjitha Cile? Dole në gjitha Ata cilë? është 2-2 barëni me, me pësë gënë Shë doli? 3-1 Kështë e gojtë barëni që e këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ndërkohë Liverpooli me Spartak Moskun është një ndeshje interesante, nëse Sevilla do të humbas me Mariborin, po nuk ka nuk ka gjasa nuk ka. Po nuk i diet or or koleg. Nuk e di sa ka dalë ndeshja e parë Liverpool Spartak Mos duhet par, sepse ndoshta një fitore e Spartakut me Liverpoolin me golavarazh mund ta dërgonte këtë në vend të Liver në në fazat e tjera në një të 16-ën. Megjithatë, të presim dhe të shohim, meqense ti e hape koleg diskutimin për sportin, ne nuk kishim folur akoma për sportin. Un po të them që përveç këtyre ndeshjeve të grupit e ka edhe ndeshje të tjera. Fenordhi me Napolin për shemund, Napoli i duhet një fitore dhe të shpresoj që Manchester City mundi të mjënyr, de, do të mundi Shakart Toneskun. Në këtë mënyrë, Elsaid, Hysaj dhe 10 shokët e tij do të ecin më tej. Ndërko, FC Football Club Porto do të ndeshët me Monakon, ndërsa Leip Cigu me Beshiktashin për të përmëndër, është saldimi vëndit parë ga Beshiktashin, pra që e ka siguruar që më parë kalimin përmande, dhe Porto dhe Leip Cigu luajnë djërësisë sot për një vëndë në fazat fitarë. Poj, qatot lajti, skeqat tuashë. Koleg grupi HA i cili paraqitej si grup interesant e ka humbur interesin sepse Tottenham Hotspur Pekke. dhe Real Madrid tashmë janë kualifikuar sipas asaj rradhe që u thash, prandaj Tottenhami i pari do të bjerë Juve, s'pëlqen? Do të pëlqej. Do të pëlqej. Jo, s'pëlqej shumë. Po pse mo, kë do të mallah? Beşiktaş. O, o kolegë, beshiktasit të bonaftën Po, sepse atë du, dung... mi që të refët, mërë dhe ftyrën Atë du, beshiktasit të trafi të të njemi në vëshën Po, shem. me me okay. që të të tyshken Dëkord, nërgohë, boru se e dorë të mundi dhe apo le lukë Dhe të ta them të thuaj Beshiktasit do në biko A shu, e, pa, pa, e kevi dhe sa erë që ti ashtu të ecën Ader, ne do të vazhdojmë me kangët me hidet që kemi në playlist Për të ju thënë që pak më vonë do të kemi n a uh -huh. Nëzire Tigrin që ke brënda kolega, nëzire Tigrin dhe Vepro edhe ti si modelet e tua në jetë, fjara vjena, si i jash zakonshmi, si i madhi, si uh, i palodhuri Vladimir Putin Vladimir Putin uh, i ka zhidur dilema, djetë pristin që kjo të rikje i përfundimish nga politika, por jo origjinal budallash. Ky do marr pjesë edhe në zgjedhjet e arshme presidenciale, do të synojë një tjetër mandat së, uh, 6 vjeçar si president i Rusisë vetëm 65 vjeç, edhe i takon se është në formë mirë fizike. Është shumë mirë fizikisht, shumë mirë. Koleg, ti e di dire... regjimin e Putin apo? Cili është? Është regjimi dytor. Jo, koleg Putin flet deri në orë 1 drekës. Shi, në orë 1 hamjes. U. Uhuh pastaj deri pa, nga ora 3-4 bën palestër, bën notë, bën ato. Po kur punon. Ky po mbas ditës kthi i vin i ton. Është, është njëri mbas ditës deri natës vonon. Pra deri në mëngjes pothuajse domethënë nuk është se punon, shet në neshtë. Vjen atë xhultaj dhe më çka kemi ne gjithë dre, po thuhet ti bëj këtë, ti bëj atë, ti merr me këtë, ikta shivrit veten, gjëra të kësaj lloji. Nga këto gjëra po punon pa, pak bakë sakt. Uh, Koleg 65 vjeçari uh, do zgjidhet për herë të katërt uh, si president, ndërkohë që ka në pushtet 100 vitin 2000 uh, dhe herë si kryeministër, herë si presidente. Kombinohet, uh, është tipi kombinushëm dhe uh, po të zgjidhet 2018, gjë që është 100% e sigurt që zgjidhet dhe pas ashi lloj problemi, do ta ketë mandatin uh, deri dhejn në 2024-n. Deri në 2024 shohim dhe bëjmë çfarë do thon çunat tek makinë me dy timon. Thotë uh, edhe presidenti put ëh mm -hmm. uh, sondazhet e të nxjein lart fare, domun nuk ka nuk absolut... ka as një konkurrentu, no, ty që ishin i futin borxhi. ë ndërsa për sa i përket lojrave olimpike dimrore, as një atlet rus nuk do marr pjesë. Janë e dy tragjika, lëm po i ka thënë ju do vini pa flamur do vini këtu do von si, si... Gurabi Gena kë para dyshë për çështjen e dopingut. Ata do. tipat në Rusi që ishin dhe zyrtar të lartë komitetit olimpik që bën dopingun, 2 kanë vrarë veten në mënyrë çuditshme, njëri është Helmut, tjetri. Pës... O koleg më fal, po ti je në, domo po ti je deputet ose në qeveri lejo atë dopingu? Po si jam koleg? Lejo. Por me lejen e Saltanovsink. E marr mësh. Se nuk do po as do të çukat do. Jo, për. jo. E pak më vëndoj të regoj së të rinjë time të shkurtër me, ba, me baba Gjushin e Chris Lindin. Shë, shë, shë, shë. Funky Way nga Nura Null. danas sot do t'ju shpjegoj ato që duhet të dini mbi ëndrat. A ka parë ndonjë ëndër më? Me leje mëse, unë pash në ëndër sikur isha në botën e çuditrave dhe flisja me Lizën dhe me lepurin e bardh. Interesante era. Mm, do një tjetër? Unë kam parë në ëndër sikur po haja kremviçë të tymosur ah, a mësuese. Mm, sa të mira që janë. <laughs> po pse e ka qi lumtur mordial? Sepse në ëndrën tim e realizo çdo ditë mësuese. Kurse era të veten e shëh vetëm në ëndër. <laughs> vendiche të Mostur Hako e pa parë O jeno na jep ta provojm pak edhe në atë ëndrën tënde Cineplex feston 4 vjetorin 4 vjetorin Ditën e Premtë 8 dhjetor le të ndajmë së bashku pasionin për kineman me biletat për vetëm 200 lek shihuni filmat tuaj të preferuar 2D dhe 3D në cilësinë më të lartë dhe çmimin më të ulët për më shumë na ndiqni në Facebook Instagram dhe cineplex.al Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësitë reja. Një arritje, përmëzon një tjetër përpjekje për më të miren ku do në, në botë. Dërgoni dhe tërhisht një para me komisionet më të ulta në agjensit Unionet Western Union në të gjithë shqipërinë. Ky është Western Union, Moving Money for Better. Ne po kërkojmë ndrimtarët, këmgullësit, ambicioset. Po kërkojmë njërës që duan të lenë gjurëmë, po kërkojmë potencialin që kërkon të përmbush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 Por ka edhe peli që unike Gjithë qka ndodhë në Network Nëse bënë zgjedhjën në e duhur Ke bërë edhe zgjidhjën e duhur E mundëson vetëm Network Gjithë mund të gjesh atë të që do Dhe kure do Ne gjeni në Teg Ora, 17:30 minuta. Atëherë për vetes po blejmë gjë. Mund të blejmë biçikletën djalit, laptopin vajzës, edhe ndonjë gjë simbolike prindërve, si thua. Po dhe për vetes si do blejmë gjë? Të paktën ti merre një kostum të ri si vjet. Mirë, kam atë që kam. Po djalit sa i blejmë celularin? Prap do i blejmë dhurat? Po edhe ta lësh pa gjë sikur s'ka lezet.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 Keni ndërruar gjithmon për një divan Chesterfield në ambjentet ku jetoni a po punoni. E jani në The Space Chic Gallery. Nga Britania vinë për her të par në Tiran, divanet e vërtet Chesterfield produar mjeshtrisht me detaje unike. Tek ne në The Space Chic Gallery, gjithashtu do të gjeni dhe vetë prata artit Tom's Drag, për të ndërruar vetës apo miqve njura dhe busqeshje, energi pozitive dhe dëshirë për të jetuar. Ju mirë presim në The Space Chic Gallery, tek ambasador 3.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 are here and the time to start is near. So fasten your seat belts everybody and enjoy the ride. Koleg, koleg, të ngrita një çikureshtin para ngrite, para pak minutash duhet të thënë që pasi të kthehemi dhe ja ku kthyem do të të tregoj informacion histori tepër interesante që na vjen nga Britania. Bogur. Ai është 31 vjeç, e kanë emrin Anthony, është një emër, do thoshë i denj për për një 31 vjeçar, po. Dhe është një kristian i devotshëm. Bogur. Është regular speaker, që do thot një një folës i rregull në Cornerstone Church në Kingston upon Thames. Bogur. Atëna është në në Britani, është një dialekt i cili megjithatë kolega në jetën private çdo njerëj mund të bëj çfarë të doi pa cenuar, të themi privatësinë e tjetrit apo jo, ose të paktën të jetë marrveshje me tjetrin për gjëra intime, kjo paraqesysh. Ky e ka shkelur një çik. Pse e kollej? Sepse ky koleg është një çik fetësh në si natyrë të... ata. Pse më ç'a bën koleg? Po içi me ky ka montuar një kamerë kë bajra në, në Starbucks, në një kafene në, pa, në tualet. Do ti shofi kur grat janë në hall, tualet, në, në tualetin e në zonjave, ky ka instaluar një kamerë dhe shikonte grat kur bënin çik është e, e e kanë kapur kolege kanë kanë 9 muaj kanë ndonjë kamerë instaluar ja po as e kanë bërë 9 muaj kanë ndërur kamerë instaluar dhe diçka është kapur hmm. është kapur rastësisht sepse Një burr vajtit të përdorin vllai në grav për një arsye. I tha, "O, oh, dilti ma." Edhe në një moment, jo, ka parë një gjë që shkëlqente tek se, uh, kjo, sepse burrat uh, shikojnë se kontrollojnë gara e tubit ventilimit. Uh, se burrat janë kuriozë aty. Një gjë që shkëlqente dje voshu, jafronta dhe shoh një kamerë, një kamerë me madhsinë e një kutië shkrepse, po që filmonte. E katërzuar në polici dhe si e kanë gjetur që bëhet fjalë për Anthonyn. Po si pra, h? shumë thjesht koleg një nga pamjet e xhiruara, pamjet e tjera nuk interesojnë policisë, por një nga pamjet e xhiruara i jepte e, Antonin me kaçavit në dor duke montuar kamerën. Domethënë se e kishë ndezur dhe e kishte montuar. Koleg, më një herë ti e ke parasysh si punojnë policët e, e Britanisë, pra Anthony Dines tretë një herë është e, të themi është bastisur shtëpia e tij dhe është gjetur një çantë. Ëh, një çantë. Brenda në çantë me çirita? Kujdes, koleg, brenda në çantë kishte. Kishte. Uh, Usëbëra ja? Karta me morje Kacavita Kamera Nëndë palë mbathje grash Dhe dy Kështu Dy patente uh, Kolegë <coughs> Kolegë E ka pranuar që E ka instaluar Madhja thot kam bërë dhe një tjeder Të puna Të toaleti punës Thot kam bërë dhe një Instalim tjeder Semse thot Ora unë e pranoj Më pëlqen të shof Grash bëjq, <coughs> Dhe i kolegësenoj E dhe këto të këtyre E... Uh, Po më mallasa se gjithë këtë çon 31 vjeç. Po një... Kolege, hmm. me her, basë, ti merr nga një kolegë, ë menjëherë mbasë kti çoni se të kuptosh diferencën sa mirë jetosh në Shqipërinë krahasim me ata që jetojnë në Britani. Kolege, prandaj ha bër vrijën sa mirë me një ton në Shqipëri. <ziv inhale> Dakor. Da Tikush kërkohet për 10 ton drok, kupton? Ka vit që kërkohet. Policia për ta çon gjyjt. ë Nuk shkon, nuk e ka policia Po ama i shkon të noteri, i e prokurën Në përfajsoni i qikën Po, po, po Vetë nuk është se ja, ja, Pra ja. nëse deli pafajshë, rishfajt, pa fajshëmë I shfaqët nëse të nojt Ama prokurën të noteri, i e ka bomë E ka bomë, mërë kolegë Po, pra, po, pra, pra Youtube, vjen me, you're the best thing about me The pain in your face doesn't show koleg koleg ajo shon ty do të them tani është në kufit euh, um, si, uh, të pa besueshëm prandaj un dua dua një chikë mbështetje nga ajo te si të të vi afër jo, të aty ri koleg por më thuan se ç'dua të bëj jepi koleg më ka ardhur një letër e jashtëzakonshme sepse duke që nga materiale që nga vula që nga kështu do të thashë kush më dërgon këtë më thon vetëm adresa ishte aty po adresa ishte 96 930 Rovaniemi Finland është kurs Rovani, Rovaniemi, Rovaniemi, po, Finland. Bogu. Madje ishte Lapland, Finland. Bogu. Çfarë shkë hap, e lexoi. Koleg ishte në anglisht, se un Laplandish nuk di. Bogu. Thoshte i interesuar zoti yoga, ku mjev kim ndalla nga Rovaniemi. Po, po. Në datën 23 dhe 24, mban dasëm ja. Nuk ja, do të jem në Shqipëri. Po më, do të kaloj ato të ajëgjësore, sa aq ko kam, sepse kam gjetë Romën, qytetin botën, ëh. Dhe do jemi lodhur thotë. Edhe unë thotë, edhe ato. Ëh, uh, të fyeshme m... të shlodhim këm. Do ju shlodhim këm. Do dua ha, diqka <laughs> diqka të ha diçka tradicionale, diçka të mirëta nga Shqipëria. Tha të lutem shumë tha, më kanë rekomanduar që ti gjithë, i kënaq të gjithë këtu që ju propozoj. Ti përveç se krevichet ti mos ura hakon, hmm. futi edhe ça me djath do të, të fus patjetër çamë pa, ma, diavë, mali derathere mund të kemi gjëra, sa gjëra të reja, sa shujukra sh... e ca, sa gjëra të fy sallon fshati, gjëngë kësa natyrë domos. Tash i koleg i thash, "Okë", okay, thash, "Ty do të jap krevicë të të mosur hak, ndërsa drerëve thash, do të nxjer kasht, çka kasht". Drerët e midha janë mishngrënëse. Një herë kanë provuar krevicë të të mosur hakova dhe prandaj po vin në Shqipëri, sikur se joudha smitoni dhuratë, sikur jeni ke po prov po vi vetëm për të ngrënë krevçë ndër ç'i bëjmë. Mo ti bëjmë dy kërkesa për dhuratën e mele? Patjetër, patjetër, ç'a doti? Atëherë un dua dy llogari offshore. Ëh. Mm -hmm. uh, Ë, dua dhe një sasi këshi që uh, të maletë se ditja mbrapa e makinës. Po pse, koleg? M'pëlqejnë vllah, ti shoh gjithë bla si kanë pa kur. Aha. Dorsa me prerje 5 djeçe, të lutem, është qartë. Dorsa un koleg do doja një pal buzë mot më suçtu po duan më koleg po ka dal moda koleg po ti vesh ret gjith janë bërë me buz bukra atëherë ndaj plotsoj kërkesat se një llogari ofshorie a ja jap kolegu të gjysmën e sedites po ashtu do të bëhet po brapo <fandeshe. laughs> <Fandeshe. laughs> Uh, buzët jo mbaj vetëm për vete George Ezra do të vijë me dent met the new now Tash i problemi i mërshi çdo të son kërkesat cilat ky pra këto dhuratat gjëra do ja të shohim prezën unë do të çaj Kremlinçi do mos rohago apo lakosin 850 850 870 Ai s'do po bjer i për gjys po atëre edhe një herë 870 pjesëtim Mi... për 2 dy. jepi thui shifrë thui thui uh... pa frik 95 jo 87 pash gjashtë Big of badass stuff it don't matter now Can you get it in there Can you get it in there Can you get it in there Build a castle out of sand It don't matter now We well, won't last and it won't stand It don't matter now But we're the super thing in your head We don't matter well, Now I don't think about that stuff it don't matter now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 Koleg, i ke parë se është dimër, ulën temperaturat, është ftohtë dhe njerëzit që kanë parashysha kanë buzët. A ka pra që është gjyrë. Atëre, koleg, ne ashtu si çdo program tjetër i kësaj ore kemi rubrikën e veçantë Turpi dhe Shëndeti. <të> dhe si mund të ta kujosht me mjete rrethanore. Merr petale trëndafili dhe klumësh, koleg. <të> Përzi bashkë petalet edhe lypuzat. Fjala që e po ku katërnafilitësh, ku ka kllumësh do thua ti? Ka qitë petalet. Edhe petalet. Jo, shqipo, ai që bimë, ndonë ai që tregtohet koleg emrin ka qumësh, ndërsa brenda është mister. Atëra Kastravec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 Alorë, <laughs> edhe alo... me alo e vera nuk bindesh, të më qëtë themonë. Jo, që me alo e vera bindem, kolegë, por alo e vera është overrated. Dhe më të në shemë biv lersuar, sepse duke që u shërët gjitha. Buzët mërë buzët ku qajë, nuk jam duke të thënë për kancërin e prostatës. Buzët tua po u qajën, kolegë, sepse unë kam të bërë dhe nuk më qajënë. A, mire, okej, okay, na fajtë. Mua maksimumë i më qajët e, e bërë, po, po pra, po pra, po pra Edhe çaj i gjelh që ai merr, siçi themi në gjuhën turke çaj gjelbër. Ëh, mm -hmm. se yes, i gjelh është është tip turqinezulluar. Po, është pse më më më, më uh, përdorni pustinat e çajit të gjelbër, mbasi ke pi çajin e përdo ato pustina që mbëhet te buzët. Ah, u shkëndij çajin. Ësë bukur, e bukur, doman prandaj kur shkosh në bar këtu, do të shohësh gjithë me pustina nëpër buzë. Pa. Vaj kokosi, një vajin e kokosit kanë ne. Vajë kosë patjetër. Ja, se pa përdoret edhe për qëllime të tjera, po, me edhe me vaj kokosi mund t'i lyesh buzët. Problemi është ku më gjet vajin e vaj kokos? Po, në farmaci? Ka në farmaci vaj kokosi? Jo, nuk ka, po të thon se ku mund ta gjejsh. E kuptova, e kuptova. Ka edhe një pik tjetër, prisni verën, që mos u plasin oh, buzët. Pra, pra, koleg, më flasë buzën. Jam koleg tani. Green Light nga John Legend. Dhe me këtë rast ju themi tungi tungi nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio. Nëse nuk keni pun më të bukura për të bër, le ta përsërisim edhe një herë atë listën e ndeshjeve që mund të shikoni sot apo pa më tani, më natyvet e mi, janë bleve me Kaç Liverpool, Spartakën, Baskës. Po s'ja blegas kjo më se paska kry Liverpooli këtu po. Kushta Në qofë se si ti i refa ta të shaktarit, Aha. Napule, në qofë se refa në ordinë kalonë Napule. Ta shi si, ti si me juve, do të dali Napule? Unë Un, jo? do shofë emisionin opinionë. Ku ka opinionës është shumë përmë? Unë do të të shpjegojnë me këtë punën e Izraelit sotë o skadëmë. E, marrësh, do dali të dali në fundët. Presa... A duhet të, bë, të bëtë Jeruzalim kë kështë dhe të përmë? Po, jo, po, jo, po, jo, po, jo, po, jo, po, po... artan o gjë asekëndë. Dhe thotë gjatë utimit tim n Just a little bit closer I just need permission So give me the groove